Розділ 18 Саме того дня Морис Гейзель поламав собі хребет. Ламати собі хребта Мориса ж ніяк не збирався. Усе, що він хотів зробити, прибити край водостічної труби з лівого боку будинку. Поламати хребет зовсім не входило в його плани. Оце вже ні, спасибі, достатньо він і так у житті горя спізнав. Його перша дружина померла у 25 років. Обидві їхні спільні доньки вже теж були мертві. Брат загинув у трагічній аварії неподалік від Диснейленду 71-го. Самому Морису невдовзі мало виповнитися 60, йому дошкуляв артрит. Він швидко розвивався і з кожним днем ставало дедалі гірше. А ще на обох руках росли бородавки, відростали назад із такою ж швидкістю, із якою лікар їх припалював. Крім того, він мав схильність до мігрений, і за останні кілька років той поц, їхній сусід Роган, узяв моду обзивати його голівка Морис. Морис у голос обурювався Лідії, своїй другій дружині. Якби Рогану сподобалось, якби він Морис узяв за правило обзивати його геморой Роган. Морисе, так годі тобі, казала Лідія в таких випадках. З тобою вже й пожартувати не можна, ти ніколи жартів не розумів. Іноді я дивуюся, як я взагалі могла вийти за чоловіка, у якого зовсім нема почуття гумору. Ото поїхали в Лас-Вегас, казала Лідія, звертаючись до порожньої кухні, наче там стояв невидимий натовп глядачів, яких бачила тільки вона. Дивимося, що у Баді гекета, а Морис хоч би тобі раз засміявся. Окрім артриту, борода і мігрини, у Мориса ще була Лідія, котра, хай господій береже, за останні п'ять років перетворилася на діставучу пилку, після того, як їй вирізали матку. Тож і без поламаного хребта йому вистачало журби та негараздів. «Морисе!» – заверещала Лідія, виходячи з будинку й обтираючи мильну піну з рук кухонним рушником. «Морисе, а ну злізь із драбини негайно!» «Що?» Щоб її побачити, Морису довелося повернути голову. Він стояв на передостанньому щаблі алюмінієвої розсувної трабини. Уздовж цього щабля йшла яскраво-жовта наліпка з написом «Небезпечно вище можна втратити рівновагу». На Морисі був тислярський фартух із широченними кишенями. В одній лежали цвяхи, а в другій міцні скоби. Земля під ніжками драбини була трохи нерівна, тож коли він ворушився, драбина злегка погойдувалася. Шия боліла від поганючої прилюдії до мігрені. Морес був сердитий. «Що?» «Злазь звідки, кажу, поки спину собі не зламав». «Мені ще трохи». «Моресе, ти на тій драбині гойдаєшся, як у човні, злазь». «Коли дороблю, тоді й злізу», – сердито відрубав він. «Не займай мене». «Ти собі спину зламаєш!» – страдницьки повторила вона і пішла в будинок. Через десять хвилин, коли він забивав у стічний жолоб останній цвях, відхилившись назад і ледве балансуючи на драбині, пролунав котячий вереск і одразу ж за ним лютий собачий гавкіт. «Що там за...» Морис озирнувся, і розсувна драбина небезпечно гойднулася. Тієї самої миті їхній кіт, Любчик його звали, вилетів з-за рогу гаража. Він весь розпухнастився, шерсть стояла дибки, зелені очі палали. За ним, висолопивши язика і тягнучи за собою повідець, гнався роганівський цуцик Коллі. Любчик, якому всілякі забобони були помітно до лампочки, шаснув попід драбиною. Коллі кинувся за ним. «Куди праж, псина тупа, ану пішов звідси!» – заволав Морис. Драбина похитнулася. Коллі вдарився об неї боком. Драбина стала падати на бік, і Морис, завиваючи від жаху, полетів разом із нею на землю. Цвєхи й скоби посипалися з тислярського фартуха. Приземлився Морис з половиною тіла на бетонну під'їзну доріжку, іншою половиною на землю. І в спині одразу ж спалахнув страшний, несамовитий біль. Він радше не почув, як луснув його хребет, а відчув це. А потім на якийсь час усе навколо сповила сіра і мла. Коли всі предмети перед очима знову набули різкості, виявилося, що він усе ще лежить половиною тіла на бетонній доріжці серед цвяхів і скоб. Лідія вклякла над ним і плакала. Сусід Роган теж був поряд з лицем блідим, мов Саван. «А я ж казала, – белькотіла Лідія, – я ж казала, злазі, що тепер, подивися, що ти наробив!» Морис зрозумів, що дивитися немає ні найменшого бажання. Його тулуб посередині опорізувала смуга задушливого пульсуючого болю, і це було погано. Але було іще щось значно гірше. Нижче поясу болю він не відчував нічого. Зовсім нічого. «Пізніше голоситимеш», – хрипко промовив він. «Лікаря викликай!» «Я викличу», – сказав Роган, і побіг у свій будинок. «Лідія!» – Морис облизнув губи. «Що, Морисе, що?» – вона схилилася над ним і на щоку йому ляпнула сльоза. Напевно, то було зворушливо, однак від цього він сіпнувся, а сіпання тільки посилило біль. «Ліді, у мене знову мігрень!» «Ой, бідолашка, бідося, Морис, але ж я казала тобі!» «У мене голова болить, бо собака того поцарога всю ніч гавкав і не давав мені спати!» А сьогодні той собака погнався за моїм котом і перекинув мою драбину, і тепер, мені здається, у мене хребет зламаний. Лідія заверещала, і від цього звуку моресу все завібрувало в голові. «Лідія!» – він знову облизнув губи. «Що, любий?» «Я вже багато років це підозрював, а тепер я впевнений». «Бідний мій Морис, у чому ти впевнений?» «Бога нема», – сказав Морис. І знепритомнюв. Його відвезли в Санта-Донати, а там лікар сказав йому, в інші дні приблизно о цій самій порі він би вже сидів на кухні та через силу жував нікудишню лідійну вечерю, що він більше ніколи в житті не ходитиме. На той час усе його тіло вже закували в гіпс. Взяли кров і сечу на аналізи. Доктор Канелман зазирнув йому в очі і постукав по колінах гумовим молоточком, але у відповідь на удари жодна нога рефлекторно не сіпнулася. І на кожному повороті стерчала Лідія. Сльози струменіли з її очей. Хусточки змокали одна за одною. Лідія, котра з превеликою втіхою вийшла б заміж за біблійного Йова, нікуди не ходила без солідного запасу мережевих ганчірок для шмарклів. Просто на той випадок, якщо випаде на далити сльози струмками і довго-придовго хлюпати носом. Вона подзвонила своїй матері, і та обіцяла скоро прибути. «Це добре, Лідія, хоча на світі не було людини, огиднішої для Мориса за Лідіїну матір». Вона зателефонувала Ребе. «Це добре, Лідія, хоча Морис уже п'ять років не потикав носа в синагогу і навіть не знав, як того Ребе звуть». Вона подзвонила навіть його босу, і той хоч і не міг найближчим часом приїхати, але передавав своє найщиріше співчуття. Це добре, Лідія, хоча якщо для нього існувала людина, яка приблизно дорівнювала Лідії матері за огідністю, то це той жувальник сигар, той поц Френк Гескел. Урешті-решт Морису дали валіум і забрали Лідію. Зовсім скоро тому Морис просто кудись поплив. Не стало ні турбот, ні мігрені, нічого. І промайнула остання думка. Заради цих маленьких синіх пігулок можна б іще раз вилізти на драбину і поламати собі хребет. Коли він прокинувся, чи, ліпше сказати, прийшов до тями, за вікном ще тільки народжувався світанок, і в усій лікарні стояла мертва тиша. У душі Морес відчував безмежний спокій, а за не небезжурність. Йому нічого не боліло. Тіло здавалося сповитим бентами і невагомим. Навколо ліжка стояло якесь хитре причандалля, зовні схоже на клітку для білки, зі штангами з нержавійки, розтяжками і підйомниками. Його ноги утримували кабелі, присобачені до цього снаряда. А спину, наче підтримувало у вигнутому стані щось ізнизу, але зрозуміти, що там було, годі. Зазирнути під себе він не міг. «Буває гірше», – подумав він. У всьому світі людям буває набагато гірше. В Ізраїлі палестинці підривають автобуси з фермерами, які скоїли політичний злочин. Поїхали в місто кіно подивитися. Ізраїльтяни борються з цією несправедливістю, скидаючи бомби на палестинців і в купі з терористами, якщо вони там є, убиваючи дітей. У людей бувають і більше нещастя, ніж у мене. Я не скажу, що це у мене щастя, навіть близько, ні, але іншим буває гірше. Він із зусиллям підняв руку. Десь у тілі гніздився біль, але дуже слабкий, і стиснув пальці перед очима уколий кулак. Ну от, з кистями рвук усе гаразд, і вище теж. А те, що він нічого не відчуває нижче пояса, то і що з того? У всьому світі повно людей, паралізованих нижче шиї. Є люди з проказою, ті, хто вмирає від сифілісу. А якраз у цей момент десь у світі люди піднімаються трапом на літак, якому судилося розбитися. Так, це не щастя, але на світі є і гірші неприємності. А колись давніше у світі були набагато гірші неприємності. Він підніс ліву руку. Вона наче плавала перед очима в повітрі, відокремлена від тіла, стареча рука з млявими вже м'язами. Він лежав у лікарняній сорочці, але з короткими рукавами, тож було добре видно номер на передпліччі, витатуюваний синім чорнилом, що вже майже стерлося. А. 49, 99, 65, 214 Гірші неприємності. Так, гірші, ніж звалитися з розсувної драбини в передмісті, зламати собі хребет, потрапити в чисту стерильну міську лікарню й отримати валіум, який гарантовано забере всі твої турботи і віднесе їх кудись у бульбашці. Були ще душові. От вони були й гірші. Гезер, його перша дружина, померла в одній з їхніх бритких душових. Були траншеї, майбутні могили. Він заплющував очі, і перед внутрішнім зором одразу зринали люди, вишукувані вздовж роззявленої пащики траншеї. Чув залп пострілів із гвинтівок, досі пам'ятав, як вони гепалися спинами об землю, як недолугі ляльки. Були ще крематорії. Вони були гірші крематорії, що виповнювали повітря всюди сущим солодким запахом євреїв, які горіли, мов смолоскипи, недосяжні людському оку. Спотворені жахом обличчя давніх друзів і родичів, Обличчя, що танули, мов розплавлений віск свічок, Обличчя, що танули, наче в тебе перед очима, Робилися все тоншими і тоншими і найтоншими, А тоді одного дня зникали назавше. Куди вони йшли? А куди йде полум'я смолоскипа, коли його задмухує холодний вітер? У рай? У пекло? Вогники в пітьмі, свічки на вітрі. Коли Йов зрештою зламався і запитав, Бог йому відповів, «Де ти був, коли я створював світ?» Якби Морис Гейзель був Йовом, він би відказав, «А ти, де був, коли помирала моя Гезер, ти, Поц, дивився гру Янки з сенаторами? Якщо ти не спроможний вести свої справи краще, то забирайся з перед моїх очей». Так, були й значно гірші неприємності, ніж поламати собі хребта. Він у цьому не сумнівався. Але який Бог міг дозволити йому поламати хребет і стати на все життя паралітиком, після того, як у нього на очах померли його доньки, дружина і друзі? Ніякий, бо його не було. З кутика ока скотилася сльоза. Десь за дверима палати тихо теленькнув дзвоник. По коридору, скрадаючись, пройшла медсестра в білих туфлях на каучуковій підошві. Підлога під нею тихо порипувала. Двері його палати були і прочинені, і на протилежній стіні коридору виднілися літери «Сивної Т». «Напевно, відділення інтенсивної терапії», – здогадався Морис. У кімнаті щось ворухнулося, зашелестіли простирадла. Дуже повільно Морис повернув голову вправо у протилежний від дверей бік. Побачив поряд зі своїм ліжком тумбочку, на якій стояла каравка з водою. Ще на столику були дві кнопки виклику. За ним стояло ще одне ліжко, у якому лежав чоловік ще старіший і хворіший на вигляд, ніж за власними відчуттями сам Морис. Він на відміну від Мориса не був посаджений у гігантське колесо для білки, але біля ліжка стояв штатив-крапельниці, а в ногах якийсь прилади з монітором. Шкіра чоловіка була жовта й обвисла, довкола рота й очей глибокі зморшки. Жовтувато-сиве волосся здавалося сухим і неживим. Тонкі повіки посиніли від набріків і блищали, а на великому носі Морис побачив розквітлі капіляри пожиттєвого алкоголіка. Морис відвів погляд та раптом знову повернув голову. Світанкове світло вже яснішало, лікарня прокидалася, і в Мореса з'явилося страшенно дивне відчуття, що він звідкись знає свого сусіда по палаті. Чи могло таке бути? На вигляд чоловікові було десь від 75 до 80, але такої старої людини серед знайомих Мореса наче не було, крім хіба що Лідіїної матері. Часом йому здавалося, що це кошмарисько старіше за сфінкса, і навіть зовні дуже на нього скидається. Може, цього чоловіка він знав у минулому? Може, навіть до того, як він, Морис, приїхав в Америку? Може, і так. А може, і ні. Та й чому, з доброго дива, це стало щось означати? А якщо вже не те пішло, чому цього вечора на нього наринули всі спогади про табір, про патин, тоді як він завжди намагався, і найчастіше успішно тримати все це в гробниці пам'яті? Зненацька поза шкірою пробіг холодок, не наче Морсь щойно переступив поріг будинку з примарами, що існував лише в його свідомості – будинку, де не упокоїлися старі трупи і коридорами блукали старі привиди. Чи могло таке бути тут, тепер, у цій чистій лікарні, через 30 років по тому, як ті темні часи скінчилися? Він відвернувся від старого в сусідньому ліжку і невдовзі знову відчув, що його хилить до сну. «Цей чоловік, здається, тобі знайомим, але це лише твій розум із тобою жартує. Лише твій розум розважає тебе, як може. Розважає так, як колись намагався розважити в... Але про це йому згадувати не хотілося. Він не дозволяв собі про це згадувати». Поранаючи в сон, пригадав, як колись хизувався перед Гезер, але не перед Лідією. Хизуватися перед Лідією немало сенсу. Вона була не така, як Гезер, котра завжди тільки мило всміхалась у відповідь на його безневинне надимання щік і гордовите кукурікання. «У мене стопроцентна пам'ятне обличчя, я їх ніколи не забуваю». Тут у палаті йому випала нагода дізнатися, чи це і досі правда. Якщо він справді в якийсь період свого життя знав чоловіка, що лежав у сусідньому ліжку, то має згадати, коли це було. І де. Уже на порозі сну, то переступаючи його, то повертаючись назад, Морис подумав. Може, я знав його у таборі? Ото була біронія долі, те, що називали насмішкою Бога. Якого Бога? – запитав Морис Гейзель у себе знову. І заснув.